До Батька і молитва і сповідь. Отче наш праведний Тарасе, наша слава і совість наша. Вже вільно українствуємо, вже го пакуємо у незалежній державі, бо вже от Молдаванина до Фіна слава Богу репнуло. Правда, фінові поталанило ще на заре, а ось бідний молдаванин доси не може виборсатися з обіймів освободителя. Та й нам, батьку, нелегко. На шляхах довгої і тернистої історії ми розгубили лицарів, натомість рабів наплодили, що звикли скнедіти в проплісневілому імперському хліві. Облизуватися, коли їм плюють у вічі і цілувати руку, яка їм сучить дулю. Їх душить чисте повітря свободи, вони знову прагнуть тухлятини московського Кремля. Раб, батьку є раб. Та маємо рабів усякого гатунку від свинопаса до академіка. І раб з головою свинопаса не такий страшний, як раб-академік, бо раб свинопас такого свинства не накоїть. Та позоставимо батьку рабів на осуд нащадкам їхнім, кинемо оком на бунтарів наших. Вони в нас як кратерні вулкани, ніколи не знаєш, який бік бабахне. А потім булькають самі у собі, витрачають на те булькання силу, енергію і, вибулькавшись, згасають навіки. Отак От гріхопадаємо потрохи, ще не встигнувши стати праведниками». Вряди ряди киваємо на якийсь святий, нібито небесний народ, а правду вічі тому народові і самі собі сказати не сміємо, що ти, народе, не такий уже й святий і не такий уже й небесний, що ти виплоджуєш зі свого лона і отих поганців, які в найскрутнішу годину зрікаються тебе». Які готові будь-якому зайді продати свою шкіру, аби не називатися твоїм іменем, які готові вивчити і мавп'ячу мову, аби не говорити твоєю, які топчуть твою історію, твою культуру, твою пам'ять, аби не нагадувало їм, з якого вони походять коріння. Сам називаєш їх манкуртами, безбатченками, безрідними Іванами. Сам терпиш їх на своїй шиї, годуєш і лелієш. Воювати найстрашнішого ворога не страшно. Страшно визволяти раба. Ото он ницого холуя, який не хоче волі. Бо завтра він стане твоїм найзапеклішим ворогом. І як проклятий Каїн вдарить у спину, то коли ж ти, народе, стонадцять разів навчений отими каїнами, перестанеш бути таким довірливим і таким байдужим до своєї долі? Молюся, батьку до тебе. Молюся до Господа Всемогутнього, молюся до всіх природних і надприродних сил, дайте моєму народові гордості і самоповаги, бо поважати інших ми вміємо, та так кревно і так запопадливо, що в тій запопадливості губимо свою честь і своє достоинство. Дайте моєму народові кібети в своїй Господі відчути себе Господарем, бо той вічний наймит, що живе у ньому, остаточно споганить долю і погубить волю. Зниспошліть якогось убивчого фунгіциду на погань всяку, що псіла нашу землю, на шашелів чиновних і причиновних, які сидять в адміністративних норах, і точать усе, що потрапляє Під їхні ненажерливі зуби. На саранчучу Женецьку, яка обсіла Наше національне дерево й об'їдає його і поганить. На отих повзучих, Які слюнявлять, пущай собі Галіція йде до Руминії, А мирачки поповзьом на схід, Куди б вони не повзли. Дайте розуму дурням, Які плачуть про обірвані Контакти. знеспошліть контактів, Пришелепкуватим яки рвуть один на одному чуби, за владу, за булаву, за релігію. Знеспошліть величезну ковбасу, тому хто постійно є за ковбасою, але таку величезну, що почав їсти сьогодні, а закінчив аж у царстві небесному. І царство комунізму знеспошліть Тим, хто постійно за ним тужить, але на окремо взятому острові і добряче огороженому колючим дротом, щоб, не дай Боже, не постраждало від дурного вліяння Запада. Зниспошліть цілющого, прозрівального духу тим, хто його втратив». Прозріння тим, хто ще може прозріти, громадянського позову тим, хто ще остаточно неоглух серцем, бо Україна, як обещена москалем покритка зі своїм дитям, народом на своїй землі, терпить голод і холод наругу і кпини, а лицарі, яким належить її обороняти, ніяк не можуть домовитися кому з них. Ви нести, а кому козацтво вести? Зниз пошли, отче наш праведний Тараси, на землю нашу, многостраждальну справжніх лицарів, зниспошли. пошли».